Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hej, det är Jakob Anglesen. Du lyssnar på BB-podd. är bebebot på gte.se. Vi sitter i mitt uterum i Onsala vid poolen och vi är jävligt glada för IFK Göteborg har just gått vidare till playoff i Europa League är det inte grymt Klimberg. Det är grymt. Vi satt just här och diskuterade så här hur länge sen det var vi hade möjlighet på att spela ett playoff och konferens till att det var typ aldrig. Vi har med oss en jäkligt skön och oväntad gäst här ikväll, ledig från förlossning. Välkommen tillbaka till BB på Tobias i scen. Ja, tack så rå. Ska vi försöka hålla en hel tiden lite den här gången? Ja, jag måste kunna jag måste kunna dra direkt om vi skulle behövas. <skratt> Nej, men det är just just nu så är det alltså det är så att det var men just nu är det lite stillt ju. Eh jag hoppas att det skulle ta mer fart men ja. Sorry. Men har det inte visat lite tendenser till att dra igång där? Jo, det var ju därför jag då fick välja eller välja, det var väl inte så mycket att välja på egentligen utan det var därför det blev så det blev med resan till till Helsingfors. Eh jag har haft ganska liknande gravitationer på de två andra och då när jag har blivit När sammandragningen och så började så har det är satt igång och det gjorde det i måndags men sen så har det dött ut lite tyvärr. Men det gjorde ju att jag trodde att ja nu tar det några timmar och så ja. Men det gjorde det inte så att vi sitter här och spelar in podd medans frugan sitter hemma och eller går i trapper och så där <tryck> ja. Hur fort skulle det kunnat gå där från att det började sätta igång för att folk har ju varit och debatterat fram och tillbaka om du kanske ändå kunde ha varit med borta hela tiden för så och så vidare. Vad vad var liksom grejen här? Nej, grejen var att som jag sa att de flesta alltså, eller de flesta, det låter som att vara hundra barn men de två andra killarna som har kommit ut där har det liksom, när sammandragningarna väl har börjat så har det satt igång liksom och då har det tagit 7-8 timmar och så har det varit dags att åka till sjukhus och sen har det tagit sex kväll timmar till liksom. Där ifan baby podd på riktigt. Ja, det kan man säga, det kan man säga. Eh, ja. uh, nej, så det som så det som var då var ju att eh uh, och det här började ju som sagt i måndags eh uh, och då tänkte ju borde jag och min fru att nu är det dags liksom. Så jag vart ju ganska nöjd till en början att jag kunde lösa allting där. Det löser ju både förlossning och kanske till och med hinna komma hem innan jag skulle kunna åka. Men som sagt, det blev inte riktigt så. Eh, men därifrån då så har jag ju gått och väntat egentligen. Det blir ju timme för timme egentligen som man går och och bara inställd på att få dra till sjukhuset och tyvärr då så har det inte blivit så. Eh, men det kan ju bli fortfarande. Jag kanske får ett samtal här och måste dra iväg så då får ni köra själva. Ja, vi får försöka läsa det. Men hur har det generellt sett tagits emot det då för att självförsvarn Ängvall eh skadade sig och och och så hyperförsvinner. Vad säger folk liksom? Nej, folk det det beror på vilket folk du menar ja, men, alltså. Nej, men alla alla eller alla men de flesta förstår ju förstår ju det här liksom. Alltså sen förstår jag att det finns de som inte har någon förståelse för det alls. Det är så är det ju med allt. Det spelar ingen roll hur hur självklart jag kan tycka att en viss grej är eller hur eh, hur man vänder och vrider på det så finns det förs de folk av olika åsikter och det får man ju någonstans respektera också. Men eh alla killarna i laget och alla tränarna var väldigt på det klara. Jürgen sa bara att eh, du spelar 3000 fotbollsmatcher men du får bara tre barn liksom. Så att där ska du vara med. Så att eh, och det är någonstans är det viktigt för mig vad vad familj och och vänner tycker liksom. Alltså jag ska skälla lite på våra egna nu. Jag kan tycka att det är så här lite fel att lägga Tobbe till last för att han Rockar vara väldigt bra på att spela fotboll i IFK Göteborg och därför inte ska tillåta oss att få vara med när det är stora familjehändelser. Så att eh, vi står bakom, det här är BB-podd i alla fall. Ja, tack så mycket. Sen ja. kan man ju med facit i hand då säga att det var en jäkla tur att jag inte åkte dit. För då hade antagligen Booman fått börja på bänken och då hade han gjort mål. Och då hade vi inte gått vidare så att... Jag tar på med den. Så att Men... du ska skaffa till barn, det är det du säger. Ja, vi ska vi ska dra ut på det så länge som möjligt här nu. <laughs> Men om man ser bara till det rent sportsliga då säg säg att i en hypotetisk värld nu att du hade ändå hade åkt med till Helsingfors eh hade man kunnat springa runt på en fotbollsplan och prestera på sin högsta nivå när man vet att det kanske ligger ett sms där som säger att nu kör vi liksom ute på bänken. Förstår du min fråga? Alltså ja, hade, ja, hade det rent tekniskt kunnat funka egentligen? Ja, men alltså det det, det blir ju en som sagt, det är svårt att svara på. Eh när man väl är inne på plan så så stänger man ute det mesta liksom. Eh det ska man väl ändå vara, vara ärlig och säga. Det som är det svåra är ju hur man hade tagit emot beskedet om det hade dykt upp två timmar innan matchstart liksom att nu har din fru åkt sjukhuset och jag kan inte göra någonting. Då hade det blivit värre. För, för men för... det det är ju liksom ändå elitidrott på den högsta nivån när man är en hel sån resad träning, att sitta i bussen, sitta på hotellet. Min känsla är att det här hade blivit konstigt på något sätt ändå. Ja, men det hade det. Eh och det är klart att det det finns ju många olika parametrar att ta hänsyn till där också. Ehm Men men nu, nu nu gjorde vi som vi gjorde och med fasit i hand så ja, då hade jag ju kanske kunnat åka med med tanke på att det hade kommit något barn. Men eh, ska vi nu vara helt ärliga så var det ju Micke Boman då som vi sa som klev dit och visade vägen och då eh, då kanske det var lika bra så att det vi kan väl släppa det där. Det, det gick bra så att eh för mig är det ett avslutat kapitel hur man ska göra nu. Bästa förslaget jag såg ändå någonstans som så skicka Gustav Engvall till BB så så får Maria en en ung och fräsch kille som hjälper till med förlossningen. Ja. Så kan du åka dit och sänka finnarna. Nej, precis. Nej, jag så jag fick väldigt många jag fick väldigt många roliga kommentarer till allt det här också. Jag ska säga 90 8 av alla de som har som har hört av sig har varit väldigt positiva och väldigt förstående till att jag faktiskt stannade hemma så att det ska vi också säga att det har varit eh, nästan uteslutande bra eh, feedback. Jag avslutar hela det här kapitlet med en fråga då. Gör så. Hur många dagar pappalivet har du tagit ut ur ditt liv och hur många finns kvar i försäkringssystemet <laughs> ja, egentligen? Jag tror att alla de dagarna finns kvar. Eh, de har nog brunnit in allihop tror jag. <laughs> Ja, vi hoppas att äh, nedkomsten i alla fall blir bra när den kommer och äh, att den inte äh, kommer i kläm med några andra fotbollsmatcher helt enkelt då. Ja, men det är borta 28 augusti nästa gång då får du förhålla det. D hem. Då då äh, ja, det ska jag nog vara klart att hoppas. <laughs> Ja men ska vi gå ifrån barnafödande och sånt helt oviktigt då till det som vi egentligen vill snacka om nu bara tycker jag eller det som livet handlar om. <laughs> Precis. Ja, eh blåvitt vidare i Europa League efter 0-2 borta mot HJK Helsingfors. Vad känner du själv Tobbe? Jag och henne men så jävla utanför. <laughs> du får jag ringde mig oss själva <laughs> när jag bara satt där och kollade matchen och var skäla glad och så började ta in bilder liksom ifrån onklens rummet och så där och man bara shit var jag inte fick vara med om detta. Jag såg en bild på Instagram på en jävligt glad Tobias i alla fall. Ja jo jo för fan. Nej herregud jag satt och skrek. Jag tror att jag satt ner i soffan efter 1-0 alltså. Det var är det, det är hemskt och avsidan. När det när man är van och var på plan så är det hemskt och avsidan alltså. Det ja, nej, men det gick bra. Det det var kul som attan alltså. Shit, man gick runt med ett leende på läpparna och bara trippade fram sista eller liksom minuterna när det började sjunka in att det faktiskt hade gått bra. Det betyder så mycket för dig alltså även när det inte märks alls alltså. Ja, det är ju omer klart herregud, alltså det är ju fan det är någonstans Man var med på första matchen och kände bara fan det här borde ju kunna att gjort bättre liksom. Eh uh, och så när de löser det då på det sättet jag tycker liksom det var ju inget snack alltså visst 2-0 kom relativt sent men för mig var det liksom det var spel på ett mål egentligen i 90 minuter. Sen är de ju duktiga i sin omställning men det tyckte inte jag de var idag eh och sen har de några chans givetvis. Det måste man ju alltid någonstans konstatera att ett, ett lag kommer få mot dig. Men ja, men när man skulle man titta på den här matchen igen utan att ha det här känslomässiga med sig så tror jag man kommer tänka bara det här var aldrig någon fara och så mm. så. Nej ja, för det kändes som att eh, finnarna verkligen hade sin matchplan klar att eh, så länge vi bara kan hålla hålla våran ledning och inte göra någonting framåt bara stänga till så mycket vi kan bakåt så så är det det de ska göra för sen när vi väl fick in 2-0 då kändes det inte som att man hade en chans att komma med någonting egentligen. Nej, det kändes som att de hade gett upp redan innan de skulle bli anfalla som att förlusten redan var klar. Vi hade gjort vårt fall och släppt våra två mål att de inte ens trodde på sin egen offensiv. Vad tyckte du då Tommy? Ja men jag tyckte det kändes som att de eh, vi snackade om det lite jag och Thomas Olsson på kanrat går den idag att jag sa det att jag tror de kommer komma med exakt samma marschplan som de gjorde på Ullevi att de kommer då kommer de försvara sig och sen kommer de ställa om och hoppas att de ska kunna göra ett eller två mål på det igen. Skillnaden idag var att vi försvarar oss mycket bättre idag och att de hade några spelare som inte var i närheten av och var så bra som de var sist eh, varken deras forward eller deras höger ytter var i närheten av sina prestationer på Ullevi eh och sen saknade det säkert givetvis deras eh, nummer 10 då som atomskadade var ja, precis superatom eh, och om de var dåliga för att våra försvarare var bra idag det låter ju avsagt eh jag tycker man kan berömma försvarsinsatsen i vårat lag för vi tog tillbaka bollen skitfort vilket vi inte riktigt lyckades med på hemmaplan eh och det gjorde att vi fick ha bollen mycket och de kändes trötta eh uh, och det tycker jag man kunde se i slutet också. Du som ändå varit med i uppladdningen inför den här matchen då, vad vad är matchplanen från Görgen till killarna när de sitter omkring liksom innan? Eh, uh, ja, nu vet inte jag exakt vad de sa igår, men det som vi har tryckt på hela veckan är ju att vi ska hålla mod liksom, att det inte får bli någon sorts panik, forcering för tidigt utan eh, att vi ska spela vårat spel och försöka och ha egentligen samma matchplan som om det hade stått 0-0 för att 1-0 i 80e minuten så så kan du forcera rätt ordentligt i sista 10er i såg vi ju mitt annat mot Jönköping då fick vi inte in det där sista då men så att det var ju det var ju matchplanen att spela som vi brukar och, och göra allting med med bättre kvalitet men inte på något sätt få någon stresskänsla för tidigt liksom Eh uh, nu hjälpte det ju givetvis att vi fick det där 1-0 målet i första halvlek för då då avtar ju den där lilla stressen lite grann men jag tyckte det kändes som att matchplanen satt klockrätt. Killarna kändes väldigt mycket mindre arga på domaren idag var det någonting som har pratas om sen förra veckan. Ja men så är det ju klart. Eh uh, det det var det absolut. Det det tycker jag absolut man kan säga det det var ju rätt utöver de största problemen i förra matchen att vi gick i den fällan lite att att bli provocerade och bli irriterade och fokusera lite på fel saker. Är det är osvenskt och och göra på det sättet. Nej, nämen, ju tror mer är handlar om att vi är lite för snälla där, att vi tror att det ska liksom vi tror att domaren ska göra rätt och man tror att motståndarna inte ska vara så liksom bara kanske för att det var ett finslag vi mötte. Eh då tänker man att det är lite samma mentalitet som oss att mm. de kommer inte försöka maska och de kommer inte liksom så och det kanske är kanske någonstans det som svenska lag behöver bli lite de blir lite grisigare på just det sättet liksom. Eh med men tillbaka till domaren så tycker jag att det var en stor faktor idag att vi la inget fokus på det riktigt. Utan det var det var liksom bara ner huvudet och så svära för sig själv och sen bara gå vidare. Du var lite inne på det också. Jag tyckte själv eh sett över de här två matcherna så så har jag sällan sett blåvitt spela mot ett lag som verkligen utstuderat lägger sig ner i varje situation, filmar och maskar och, och, och verkligen jobbar med den grejen. Eh är det liksom är det vi som är naiva eller liksom eller har detta extremt? Nej, extremt vet att sen ska man göra klart för sig att det det handlar ju om och det handlar ju om att skaffa sig fördelar liksom. Sen säger det att man springer åt fuska eller överdriva och maska och filma och alla på, men men men kan du ta lite lite extra tid på dig när du har ett inkast eller en inspark eller eller vad det nu än må vara liksom. Så så är ju det ett sätt att frustrera motståndarna och kanske kanske måste man bli lite mer Jag vet inte vad jag ska kalla det men du får, om du tycker att vi är lite naiva så kanske man borde bli mindre naiv då och utnyttja vissa såna grejer själva också. Eh uppenbarligen så funkade det ju mot oss eh, på Ullevi och då måste vi kunna använda det emot andra lag. Sen ska vi aldrig bli ett sånt lag som springer runt och kastar oss och, och rullar runt och liksom eh, drar massa såna grejer för det det är någonstans inte blåvitt signum heller. Men eh, men kanske ändå försöka slösa några sekunder lite här och där. Pippeferar Rogne. <laughs> ja, det är väl egentligen bara albåge som är riktigt bra på det där eller? Ja, <laughs> han har ändå dratt på han drog på sig två tidiga gula där, men det men det är liksom eh, men det är också en sån grej lite som som man kanske glömmer bort att man behöver inte det finns ju olika sätt att, att slösa tid. Man behöver inte göra det på det mest noterbara sättet utan det är ju just det där att man kan ja, du kan gå fram till en frisbark istället för småjoggar. Du kan gå ut när du ska byta istället för i småjoggar liksom. Det det ja, syns ju inte där att lära ut en massa fusksaker. Jo för väl, men men det blir ju lite det, det man ser ju det väldigt ofta och ofta när svenska eller svenska lag, men ofta när man åker ut så blir det här en diskussion att kolla vad de gjorde och de gör ju så och de är ju så och så och så blir det liksom att man blir lika förvånad varje gång. <laughs> när man egentligen borde bara ja men det är ju bara så det. Är. Men då måste jag ställa frågan när du har proffset här den där killen som får kramp i 88:e varje match just han som leder får han kramp. Ja, det han kan säkert få lite ont, kanske inte kramp men men får han kramp så ligger han kvar. Det är ju det. En sån spelare kan kanske det resa upp och stretcha av det där liksom. Det ja. kanske man inte gör om man eh, kommer från vissa andra ställen. Det finns väl säkert också olika tillfällen i matchen som så <laughs> som är, det kan vara olika roller liksom. ja, men så är det så klart och det Alltså det handlar om att vinna matcherna. Eh sen hur du gör det, det finns olika sätt och svenska lag har en en lite ofta kanske ärligare sätt att göra det där på en en en vad man kanske måste ibland. Men jag tycker det är skärmit att det finns ett psykologiskt spel bland det fysiska spelet det det är ju en del av sporten. Saban Eriksson har ju till exempel lyft sitt psykologiska spel enormt. Känns det som att han har verkligen hållit känslorna inom sig om så så att han står och studsar men har verkligen hållit inom sig och lärt sig att göra det i år. Ja, nämen så nyttigt? är det. Nämen så är det. Så är det. Och det är klart att det det blir ju en balansgång där också. Hur mycket man ska utnyttja det där alltså ja, återigen. Man ska inte fuska och filma och alla på men men i vissa situationer så kan du slösa lite tid eh, mera vad man kanske hade gjort annars. Eh i förra avsnittet så eh, kritiserar vi försvarspelet i hemmamatchen framförallt då vid deras eh, 1-2 mål då vi tyckte att det var väldigt mycket blåvita spelare på rätt sida så att säga när de fick göra mål. Vad hur går man igenom sånt efter? Han fick ni själv för den här grejen eller av Jörgen? Nej det man gör är att man tittar eller vi i alla fall tittade ju på deras två mål såklart. Eh vad vad kunde man gjort liksom? Eh, men vad sa man vad sa ni om, om två ett mål? Nej då? men det det det som var med det målet är ju att det finns ju alltid alltså själva situationen som som, som där själva målet händer, det det finns ju alltid saker man kan titta på. Där är det ju det går han ju in och till planen och skjuter mellan benen på på ett tack. Eh och där blir det ju då just i den situationen så blir det väl att du ska aldrig liksom slänger ut benet där utan ska han få skjuta så kan få skjuta i bortre hörnet för det då kan målvakten ha det. Eh uh, där lurade ju det är ju det som man som forward vill. När du kliver inåt i planen att försvararen ska försöka sträcka ut benen och täcka så du kan skjuta mellan benen tillbaka i första hörnet liksom. Det är ju det han gör. Det vi kollar på lite mer är väl hur det kan bli så att vi tappar de omställningarna som vi gjorde både på första och andra målet egentligen eh och och försöka rätta till det och och säga det att liksom det här såna här mål får vi inte släppa in om vi ska gå vidare eh och det tyckte jag om man såg i i matchen idag att vi låg lite närmare deras spelare vi låg lite bättre i eh, om man nu ska säga defensiva positioner när vi hade bollen själva vilket gjorde att när de vann bollen och försökte spela upp så låg vi klossande deras spelare och fick tillbaka bollen ganska många gånger putte ganska enkelt eller inte enkelt men alltså det ser väldigt enkelt ut. Men för både mig och jocke då som är är amatörer inom det här, vi håller ju bara på med det här som en sorts jävla hobby. Jag kan tycka att det känns taskigt att lasta till exempel då anket känns som är den som gör det bolltappet. För ska inte en kille kunna tappa boll och en ensam anfallare kunna komma mot fyra stycken försvarare och ändå se till så att det inte blir mål? För då var hur många vågar man ju aldrig göra något offensivt. Nej men det är klart alltså det är, så är det ju absolut men kan du alltså det är klart att Ankertsens bolltap i sig inte ska behöva leda till något mål men men det som man det som man försöker titta på är ju att hade han behövt tappa bollen där vad är det han gör som gör att han tappar bollen eh det det är väl mer det sen är det är det är väl ingen som har lastat Ankertsen för det är egentligen eh det ska man ju absolut kunna göra nere i vi offensiv del Eh men men när du analyserar ett mål i, i som du får emot dig så tittar du på alla alla faktorer och du tittar på allting vilket gör att du bryter ner det till att vad är det som hände när vi tappar bollen? Mm. Eh vad hände sen? Går vi bort oss någonstans på mitten som gör att de kan få vända upp? är det någon som tvurusar upp i press som hade kunnat falla av och liksom bara styra honom åt ett annat håll alltså det blir ju sånt nörderi men där man går igenom allting för och kunna göra det bättre nästa gång eh och då blir ju bolltappet en del i det liksom. Sen är det ju inte det som som gör att vi släpper in ett mål utan det är ju en rad felbeslut och och, och dåliga alltså aktioner egentligen som som gör att det blir mål till slut. Apropå Jakob Ankersen då. Man får väl ändå säga att han ligger mycket bakom segern idag då så han har väl tagit åt sig av om han nu fick någon kritik eller inte. Eller vad vad vad säger ni bara spontant om? Jag tycker han gör en jättebra match idag och det är så här det blir alltså taskigt för att man säger så här han gör en jättebra match för att han gjorde mål och det är ju inte det jag vill säga att målen är också så här grädden på moset för jag tycker att han tar för sig väldigt bra när han får komma ut på vänsterkanten. Vad tycker du Tobbe? Ja, det som blir det som blir för honom när han kommer till vänster om man ska säga skillnaden med höger bara på det lilla som som jag har sett nu då det är att han hela tiden kan driva bollen med högen och och mm. ha liksom alternativ hela tiden och passa. Eh när han driver inåt och ha och få liksom någonstans då blir det lätt att det blir en sidledspassning när man är högerfotad. Eh kommer du från vänster så kan du spela yttersidor du kan spela egentligen allting eh, och sen just att som som gör och var ute och skrev också att han har ju kommit i den här situationen och gått in och till plan på träning säkert 100.000 gånger för att böja det där jäkla skottet in i bortre eh, som han gjorde. Så det är ju fantastiskt roligt att man får se ett sånt mål när man vet hur många gånger han liksom försökt och står här och, stå och bollar upp bollarna på träning att att det blir just ett sånt mål är skithäftigt tycker jag allright. Ja, ah ja, riktigt kul. Jag själv så han är jag nej han är nästan bli irriterad på honom för att han tog avslutet. Jag tyckte inte att det var tillräckligt bra läge. Där fick man ju hålla käften sen bara. Ja, vänta ja, och se. Det är kul när sånt händer också. Ja, ehm uh... finns det några mer vi borde berömma Jakob Hanker sen då? Ja, jag tycker hela hela laget var var bra, men jag kan ju tycka att en sån som Boman då som ändå har varit utanför på veckor och kommer in och liksom eh, hade en lite halvjobbig match till en början tycker jag. De de var på han mycket och det blev lite eh, dueller och så där men sen så blev precis som att han när han gjorde sitt mål så bara bestämde han sig för att nu ska inte jag tappa bollen här liksom och han bara bet ifrån och sög in allt och var så där bomanisk som som man bara kan vara liksom. Eh så att han var han tyckte jag var jäkligt bra. Eh sen tyckte jag det var kul att se jag tyckte Seb var bra. Eh uh, framförallt de här små grejerna som man vet uh, Seb kan göra när han var som allra bäst det här att han tar emot bollen och så typ passar han bollen förbi den spelaren som kommer och pressar honom och sen bara liksom glider förbi. Eh mm. det gjorde han ett antal gånger idag och det är kanske inte alla lägger märke till men jag han tar den i steget. Ja men han tar bara. han tar liksom andra touchen förbi spelaren. Han tar emot mm. bollen och sen andra touchen typ passar han förbi spelaren och sen bara springer förbi han. Men köper sig väl liksom både tid och meter. Ja men precis. Eh och det gjorde han många fler gånger idag än vad han har gjort kanske många i de andra matcherna. Eh och sen just att han idag tycker jag också Liksom trädde in bollar Mer emellan deras backlinje och mittfält Han liksom spelade raka pass Rätt upp till forward eh, Som också är det han Liksom är bra på eh, Så att jag, jag Nu kollar jag lite mer på vissa spelare Än andra kanske men jag, Seb tyckte jag var riktigt bra idag Seb är en sån spelare som väldigt ofta får kritik För att han slår bort bollar Och nu är jag i någon situationstecken Kan vi bara göra en genomgång så här på, Vad är grejen och vad är Sebs roll i laget ja, det, det som är med Seb är att Han, han ska ju ha bollen eh, Givetvis Och Har du en sån då som Mads Allbäck brevid Så är det klart att det blir Det blir ju en liten kompromiss där de två emellan eh, Seb ska ju vara den balanserade spelaren lite Vilket gör att hans roll är ju egentligen att, Alltså han är ju någon sorts mittnia Eller vad man ska kalla det Han ska ju egentligen inte Liksom göra så mycket mer än att få bollen Spelaren, få bollen spelaren Hålla spelet igång, sätta någon sorts rytm i spelet eh uh, och sen lite till. Och det var det tyckte jag han gjorde idag. Alltså i matcherna som det han har fått kritik att han spelar sidled och bakåt och så där liksom det det är ju i första hand det han ska göra. Är lite inte ska göra, men han ska ju vara balansen mellan mittfältet och försvaret liksom det lilla navet. Och, ja och då blir det väldigt ofta liksom de här enkla gå och hämta bollen från ytterback spela mittback för att mittbacken sen ska kunna vända liksom. Eh uh, och så är det Allbäck som har kanske står för lite mer det här långa vändningsspelet då när han pillar ut sina goda 40 metersmackor ut på ytterbackar mm. och yttermittfältare. Så att det är ju lite beroende på matchbild och och hur de ja hur hur det ser ut egentligen. Eh uh, Seb vill ju gärna han vill ju gärna slå de här lite avgörande passningarna lite längre och det är klart att då kommer man missa lite fler än om man bara ska spela safe liksom. Jag har en teori också. Eh, när eh, Sebban lämnade blåvitt så var han kanske mer en energi och kraftspelare på mittfältet, lite mer eh, en Pontus Svemloms spelare ibland som var uppe mer hela vägen upp i anfall och, och som med tvåvägs eh, dynamo på något sätt eh, under tiden i Italien så har han blivit gått lite mer eh motovara är en Andrea Perlo om man ska smickra så här ban henne då. Eh det är inte det är inte den kraften liksom han är inte samma spelare riktigt men folk kanske kommer ihåg det här om man så så sätter den här riktiga energispelaren kan det ligga någonting i det är den teorin. Jo men så kan det ju vara alltså när Säbblmäd blåvitt så var han rätt utan mer en nummer 10 liksom. Då låg han ju bakom mig och skulle samla bollar och liksom messy driv komma komma rättvänd på mitten och driva boll mycket liksom. Eh och det gör han ju inte nu då i och med att han han har den lite mer balanserade rollen då ska ska skydda mittbackarna och försvararna lite mer i ja, han vill mer en Gustav Svensson-roll än en en en Sebastian Eriksson-roll just nu egentligen. Men kanske får sakna uh, den här gamla liksom då men Ja, den. nej men men men det är ju klart att han ska få göra båda och det är ju då han är som bäst liksom. Men men framförallt så tror jag det handlar mer om att han vi spelar med två man på mitten och då måste en hela tiden vara lite mer defensiv och just nu så har det varit säbban många gånger liksom som ska ligga kvar och och se till att att finnas som en extra liksom mittfältslibero eller balansspelare om man ska kalla det. Och det är klart att då blir det mycket enkla lösningar och han som jag sa han ska vara den där spelaren som som kanske bara ska se till att resten kan öppna upp med sitt spel. Eh uh, idag gjorde han det och även det andra och då tycker jag man ser hur bra han kan vara så det handlar väl om att som jag sa matchbild och, och motstånd så så kommer det se ut så där mer och mer tror jag. Sen är det ju två vänsterfötter på innermitten, det är det enda nackdelen och vi har ganska mycket vänsterfötter i hela laget. Blir det något som för du vet jag du är inne på ofta här på Jag förra matchen mot HK så när vi bytte in Jamal Jonsson så hade vi sex vänsterfötter på plan och fem högerfötter. Mm. Det måste ju fan vara unikt i världen. Ja, det är det nog. Det är nog inte så eklofta det kan jag ända. Eh uh... Eh jag jag skätsade det är ett problem eh utan det då det handlar ju mer om Säger att den två... Ja precis. <laughs> Nej men det handlar väl mer om att de här två på mitten eh får får de får anpassa sitt spel lite så de kan komma och vända ut båda hållen liksom. Alltså det blir väl ja det det får ju det blir egentligen en fråga för de som spelar på mitten. Är det inte äckligt härligt med sånt här jävla nörderi. Ja. Nej. <laughs> <Eller hur? laughs> nej men jo men jag nej men jag kan se jag kan se jag kan se var man kan mena med det liksom att man att man inte kan vända lika snabbt åt båda håll men men och då vände menar jag vända på spelet liksom. Eh men men ja nej det tror jag inte ska bara vara ett problem. Det det handlar mer om att de som är på mitten får anpassa sina positioner lite. Hur passar det själv med högen? Jag? Ja. Jag har en rätt bra höger. Jag minns ju eh, den där passen eh, 09 öppningsmatchen mot Djurgården. Ja. Så mycket mål. Ja. ja. Eh, det är väl ungefär där jag passar. Nej men eh nej jag nej alltså jag tycker jag har en ganska bra höger för att vara vänsterfot eller om och nu ska jag säga så då som alla i hela världen säger att man inte har någon högerfotboll för att man skjuter med vänstern men det såg vi ju mot Johan Schöpingat, det finns ju en högerfot där också. Vad jag försökte göra nu var att göra en läcker, häftig övergång till Djurgården borta som är på måndag. Det vet aldrig. Nej, nej, nej. Vad vill du säga om det då? Ja, jag vill säga ganska mycket. Det är ditt gamla lag, det har kommit en ny tränare. Hur känner du inför matchen på måndag? Nah, det där är ju alltså Djurgården som förening och liksom eh, minnena därifrån kommer ju alltid ha kvar. Det är liksom inte det är inte så försvinner med att spelarna försvinner men men alltså det är jag vet inte det finns ju inga spelare kvar från när jag var där och det är väldigt få ledare och det är en del på kansliet som fortfarande finns kvar liksom så det är klart att alltså det är klart att det blir lite så där extra det är det är ju lite mer att möta Djurgården än att möta typ Hammarby eller supportarna är kvar och så där ja nej men precis Eh men men det det blir lite mindre för varje år som går liksom för att det det blir ändå någonstans i början var det ju mer speciellt då mötte man ju spelare som man hade spelat med väldigt mycket. Nu är det ju spelare som i vilket annat lag som helst. Men som förening och som liksom alltså som jag säger alltså med minnena och det där det kommer man ju liksom alltid ha kvar så. Får du höra glidringar från läktaren eller eller tvärtom när du är och spelar mot? Dig? Ja mestadels är det är det glidringar en nonchalek. Ja, det brukar kanske inte inne på inne på arenan alltså i under själva matchen men men möter jag folk på stan och så där då är det oftast då är det oftast kärlek. Men inne på inne på arenan så är det mest, är det, mest <laughs> <laughs> det är mest skit. Och det kanske så det ska vara. Ja, ni vill det. Är väl det. Hur tror vi oss an Djurgården nu på måndag där uppe på Tele2? Tror du det var en total urladdning nu precis som det var när vi vann Svenska cupen och förlorar mot Öster efteråt eller ska vi vinna den här matchen där uppe? Vi har ju sparkapitalet som sitter i sofforna för fan ja, som inte var med. Mest spelsugen i någonsin. Ja, precis. Ehm, ja det blir det blir ju en lite speciell match just för att Djurgården har eh, betränare och så där. Eh och det det kan ju betyder både gott och ont kan jag känna. Dels så kommer det in en ny eh, tränare som folk vill visa upp sig för, men sen så ska han ju få kanske in att injuta självförtroende då i ett lag som har haft eller det jobbet är inte alltid så lätt heller. Eh men vi ska väl lucka upp det och försöka spela som vi gjorde idag tänkte jag. Alltså vi har ju varit eh, ganska bra på på konstgräs får man ändå säga tycker jag. Vi gjorde en eh, ganska bra match mot Elfsborg eh vi gjorde en riktigt bra match idag och jag tycker ju matchen mot Örebro var i perioder ganska bra också. Så att eh jag tycker vi ska åka upp dit och försöka spela vårat spel och, och se till att och, och och verkligen testa dem och se vart de står rent mentalt och så där just eftersom de har haft det lite jobbigt. Eh men sen är det en helt vidöppen match som det alltid blir mot mot Djurgården känns som. Men är man rädd för den här lilla nyhetningen som de då säkertligen får nu? Nej, man är rädd, men man ska nog ändå, ändå ha ha lite respekt för att det kan framförallt i början på matchen vara att de vill visa upp sig från från sin bästa sida liksom. Det hade de säkert velat ändå, men men just att det, det blir alltid det där nyhetens behag. Får de lite vinden i seglen där så så kan det bli jobbigt. Man kan man trycka ner alltså lag som som har dolt självförtroende ska man ju helst trycka ner så fort som möjligt. Och det gäller ju inte bara Hugo utan det gäller alla lag som har en jobbperiod. Eh uh, så att det blir en jag tror att matchstarten kan bli väldigt viktig på på måndag då. Det är rätt skönt att ha en, en riktigt bra match på konstgräs i ryggen nu då från eh, idag då. Ja, och så hela hela liksom energi och glädje paketet, det, det är för mig också så klart. Det är ju inte bara att man har gjort en bra fotbollsmatch, utan du får ju med dig så mycket extra mentalt och allting som som det liksom eh, innebär att göra en sån vändning som som vi gjorde liksom. Vi hoppas ju givetvis då att det grymma bortastödet till publikt fortsätter även i Stockholm för det känns som att det har varit något som har verkligen fortsätt då bra den här säsongen också. Ja, absolut. Eh ja som du sa det har ju varit jättebra hela tiden. Det känns nästan som ni har tagit ett hopp upp till eh nu har jag ingenting jämföra med åt på senaste året men det det känns som att jag att det har snäppat upp ett tak till mot vad det har varit innan till och med och det är inte lätt ska jag säga. Men när man har ett sånt där publikstöd på bortaplan också. Eh jag ser ofta så där ehm framförallt när det inte har gått lika bra som exempelvis i Östersund så ser jag ofta mycket kritik då liksom mot att öh de kom inte ens fram och tackade oss eh, efter matchen och sånt där. Hur mycket pratar ni om såna saker i laget? Alltså det det som man ska säga om det är att det beror ju helt och hållet på vad det är för typ av match Eller vad det har varit för typ av match Alltså Östersund borta Då tror jag alla mer kände att Shit vad dåligt det här var Och då tror jag att man dels Vill man inte höra Vad som sägs där borta från För det mesta Och sen tror jag man är lite sådär att man Sätt sig att man skäms kanske Men man är lite så ändå att fan Folk har ändå åkt ganska långt för att liksom se oss vinna den här matchen för det är ju det någonstans den inställning man hade haft själv och man hade åkt upp och tittat på en sån match och så blir det liksom raka motsatsen och då känner man eller jag i alla fall känner som spelare att jag jag går ut och, och applåderar och liksom tackar för att de har kommit hit men mycket mer vill man inte göra där och då det blir liksom så lite awkward på något sätt Ja men det blir lite så där att man bara nej fan det här jag förstår att de inte känner så men skulle det vara någon match där där vi liksom gör en riktig platt match och och folk känner att varför kommer de inte fram och tacka ordentligt? Så är det är inte för att vi inte är glada att de har varit där utan det är mer för att vi vill bara man vill bara skjunka igenom marken och dra därifrån så vi vill bara in och klästra dem och packa ihop sakerna och dra liksom. Och ja, för, för jag jag tycker själv så här att vad ja, fan det är väl ingen som åker till någon match utan att det är för en segerns guld. Så att för, för, för den saken så tycker jag tycka att om man kommer att tacka spelaren kommer tackar eller inte det tycker jag inte det är så jättemycket att gnälla om men däremot ska jag tycka att det kanske är lite korkat nästan för att man vet vad det ska bli för reaktioner om man inte gör det är du med på övningen Ja ja nej men ah. så är det och det är väl det är väl inte det är väl inte ofta som inte spelarna liksom i alla fall kliver bort halvvägs och applåderar och liksom tackar att ö, oavsett egentligen vad det har varit för resultat det kanske är en non match det har varit eh så och då finns det säkert anledningar till det också. Eh men det som man ska göra är att man får liksom aldrig ta det som en grej att vi inte är i glada om är där för det är vi alltid och det finns det liksom inget finns inget i, i spelartruppen som som är något uttalat att förlorar vi så går vi inte och tackar publiken eller liksom så där utan det är mer att och ja, då ska man se det som en som en grej då då är då då må spelarna riktigt uselt över den här prestationen och då vill de helst bara gå därifrån liksom. Hur stor del i en seger kan ett bra borta publikstöd ha? Ja, det kan vara jättemycket. Hade vi fått in en boll i slutet mot Jönköping så hade det varit en absolut värd en bidragande faktor för där var det liksom där var det liksom fullt ös sista 10 minuterna och det är klart att när man då spelar mot för sin egna fans vilket man försöker göra i andra halvlek liksom, så mycket som möjligt eh det är ju en uttalad strategi liksom eh då är det klart att när du väl får det där trycket och det börjar hoppa så studsa så skrika så i alla fall jag känner att man växlar lite grann så är det ju absolut Haitam Alessami gjorde sin sista match i blåvitröjan för den här gången mm borta mot eh, Helsingborg vill säga mot eh, Helsingfors vilken skam och slutade mot Helsingfors <laughs> på konstgräs ja. ja ett lag som har en badboll som klubbmärke och någonsins fraggel som maskot och inne på banan där och japan som främsta spelare <laughs> <laughs> ehm kommer vi hur mycket kommer vi sakna Haitam Tobbe? Eh ja det återstår väl att se egentligen men jag eh, ja ah. Det är klart nu ska inte jag sitta här och säga att vi inte kommer sakna han men vi har bra ersättare där. Eh rakt av så blir det väl Billy som som kommer få spela mest och det blir en bra chans för honom att visa att han är, är kapabel att ta den platsen. Sen är Haitam en av våra bästa spelare så det är klart på det sättet så kommer vi sakna honom jättemycket. Han han har ju varit en av de spelarna som har haft högst nivå de senaste 2 åren i alla fall. Eh så det blir ett avbrott men som sagt det blir en en härlig utmaning och nu nu tar jag bara Billy för att han som är den mest naturliga ersättaren och som även är så att det hajta om den matchen han inte spelar då. Eh nu fann kanske chansen att visa att han ska ha den där platsen och, och göra den till sin och så har vi fått upp en kille från från nulaget som kanske kan kliva in i startelvan också så att man får man får ta det goda men men det dåliga eller om man ska säga. Tror du att eh det ändå kommer vara varsin nån ersättare. Det har varit lite rykten om någon australiensisk vänsterbak där. Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning om hur de tänker där. Eh det det blir jättehypotetiska svar i så fall. Så att eh jag har ingen aning men hur länge går du runt och vet att det här är på gång och så här för det pratas det någonting i truppen eller är det helt tystnad eller hur uh, det funkar nah, det? Nej, men alltså egentligen vet väl inte vi så mycket mer än än vad som står i media liksom. Han säger uh, ingenting. Nej, nah, visst, nah, men nej. Nej, men det är inte inte mer. Nej, det kan jag inte säga att han har gjort. Alltså, sen är det är klart det? att man kan tolka det på alltså ja. det är ju klart att vi vi glider ju honom lite liksom och så där. Fan, vad gott med uh, pasta. Uh, <laughs> ja, nej nah, men vi är ju klara att vi det är klart att vi glider honom lite och för det liksom få få en reaktion alltså så är det ju. Vad men, gör man då? Eh, nej men det gick ju liksom det var som jag så till han där om dagen liksom men det blir ju kul med palarm och jag har hört att tränarna ska vara bra men det är klart <laughs> träna nästa vecka vet ju inte hur <laughs> om han, han är bra liksom så där. Och då säger jag då då blir det liksom då får man ju ett litet leende och så är det lite så där va så att eh, men men ja, att det skulle hända någonting var väl var väl ganska givet. Sen var ju frågan bara vart han vart han skulle ta vägen eh men nu när nu när det vart lärmo så det har ju ändå varit på på talet tag så att det det kändes ju som att det kunde ske nästan som helst jäveln. Det spekuleras i summan runt 12 miljoner i försäljningen för, av Haitam då. Vi hade ju en, en annan vänsterback som gick till Köpenhamn för några år sen Ludvig August Augustinson och eh, han har varit aktuell för West Ham i Premier League. Uh, och det ryktas om att de har tackat nej till Buda som är upp mot 50 miljoner och kanske ännu mer uh, <laughs> Hur kan ni komma så att det är så stor jävla skillnad på dem tror ni då? Det måste vara den här sista lilla utvecklingsmarginalen som är väldigt väl uh, betalt Är han 800% bättre nu än när han lämnar blåvitt uh, Lud Ludde? <laughs> nej det är han absolut inte, det tror jag inte Men det är väl... Uh... Jag vet inte. Du du sa någonting om omsättning och sånt där. Ja, jag tror ju är... att det, det är ju så att man om man omsätter en miljard som man är råd att ta ner till, till ett bud på 10 miljoner. Visst är det så? Så är det ju absolut. Eh, uh, ja det är lite lite vi var inne på det här vi visst är det någon matte lite intressant och uh, och ändå diskutera ju det kan vara så stort skillnad just på på FCK och alla andra lag känns det som det det borde kunna gå uh, och ta lite bättre betalt. Eh men samtidigt så är det ju där hur ska du ska ha en relation med spelarna också. Det ska liksom inte skära sig där eller då. Det liksom det är klart att spela någonstans har han kontrakt så så ska han ju fogas efter det så klart men Och ja, den där beslutet det kan man nog eh, sitta ganska många timmar och och grotta ner sig tror jag. Du du menar liksom att som är Haitans fall då att han inte köpt för jättemycket pengar från Fredrikstad. Om du då kommer ett bud där de kan där, där Blåvit kan eh, öka sin vinst med jättemånga procent liksom eh så är det konstigt att säga mot spelarna och säga att när du får inte gå. Är det något sånt där menar du? Nej, kanske inte just det, men jag tror att det som blir det stora den stora isshun där är ju att du kan ju liksom inte helt plötsligt bara börja begära 40 miljoner för en spelare från Sverige när inget annat lag har gjort det på ja, 3-4 år liksom. Eh, mm. det är väl mer det alltså en en en en spelare från FC Köpenhamn har ju kanske kunnat gå för de pengarna. Nu kan inte jag alls historiken för vad deras övergångssumma men jag kan bara tänka mig att där är det liksom inget konstigt att de tackar nej till ett sånt bud. I Sverige hade det väl kanske varit lite mer så där att hade du fått eh om det nu stämmer då med de här 12-13 miljonerna så så är det liksom hade man tackat nej till det så hade det kanske känts lite mer som att inte det är ganska bra, ska man kanske inte ta det medan vissa tycker att nej fan vi ska inte sälja oss så jäkla billigt det fick inte det ska inte gå så lätt liksom sen sen så är ju såklart blåvitt inte den bästa ekonomiska sitsen just nu heller det vet eh. ju klubben som budar om precis Eh men det kan ju också vara så liksom att beroende på hur långt kontrakt man har eh FCK kan ju vara i den situationen att de har råd att inte få in de pengarna på banken just nu. De kan vänta ett år och förhoppningsvis tycker de då att då kanske det är värd ännu mer. Fast det som irriterar är ju att eh äh, Haytam troligtvis är värd 35 miljoner strax efter att han satt sin kråka på det jävla kontraktet. Ja, det är ju det som är det riktigt störande för oss som fans i alla fall. Mm. Jo, nämen så är det ju och det är ju det som blir spekulationerna då vad hade Haytam kostat om han hade gjort liknande prestationer. I FCK. Hur tar vi oss då upp en nivå i det här ur det här träsket så att säga? Är det att gå till gruppspelet i Europa League rent av kanske? Ja, men det har ju spekulerats kring kring Paccornate till exempel att han är uppe i andra sönderdöe för att han har Champions League erfarenhet. Det är klart att du kan sälja på en sån sak. Och Malmö Red Sisters är en klubb som har råd att ta nej till bud på flera miljoner. Så att ett Champions eller ett Europa League gruppspel som skulle ge ner det minst 22 miljoner rakt in i kassan till blåvitt. Det är klart att då får ju vi lite mer muskler att spela med. Så därför, menar jag om det här här, när vi nu ska spela Europa League play-off, nej ja, det är lite fel. Ja, eller hur? Eller hur? När vi nu ska spela Europa League play-off, för det ska vi göra ganska snart, eh se till att gå dit och stötta laget nu för Tobbe har till och med intrygat hur jävla viktigt det är. Ja, absolut. Det jag räknar iskallt med fulla hus nu i nästa runda. Eh, det finns liksom inget annat att och välja på nu. Nu har vi tatt oss dit vi vill och vi ska vara jäkligt eh, taggade båda på och utanför planen. Det hoppas jag verkligen att alla är nu och har sett eh, vad det dras upp för lagare när jag klär uran i mån så så ska vi vara eh, max antal åskådare buller vi som det går att få in. Men kan du förstå varför vi är så lite folk på läktarna då? för att det vi pratar om är att vi strävar efter att å nå ut i Europa och när vi väl kommer till till spelet så är det så lite folk där. Ja, samtidigt det är det mycket det finns ju mycket där i semester och det är liksom det är Ja, men de kan ju åka till Göteborg i semester. Ja, men biljetterna till Göteborg kanske är dyra nu när det är så bra väder. Eh, <laughs> men nej, men det finns väl mycket som spelas in där såklart. Alltså jag kan förstå det, men nu är det ju liksom någonstans. Nu når vi ju kulmen på det här chatandet om Europa tycker jag. Och då finns det ju liksom inga ursäkter till att inte ha fullsatt. Det så är det bara. Ja, för helvete. Se till och släppa dit hela släkten nu för att det är den här matchen som sagt, det är den som är skillnaden mellan 12 miljoner för Haitam El-Samie och 50 miljoner för Ludwig Augustinsson så det är nu det gäller. Har vi får in några lyssnarfrågor till den här Expresspodden Jocke? Ja men vi han får in lite grann i alla fall. Eh vi får ju aldrig några frågor men så fort vi så Tobbe värderar då raslar det till. Ja, jag jag tar två. Okej. Okay. Ehm um... Joel Degerman fråglar på Facebook, en gammal podcast till och med. Mm. Från sektion Oslo. Vad ska ungen heta? Han föreslår Jakob, jag vet inte varför. Ja, det fick förslag på både Mikel och allt möjligt där. Eh, jag vet inte om jag ska säga det för jag vet inte om det är 100 klart än. Vi vet ju att vi kommer få en kille till. Det kan vi ju säga. Men då hörde jag oss arbetsnamnet i alla fall. Eh, avitomin föruvli jätteglad men på vad säger men, ett eller. annat namn. Men det får Ja, det kommer bli ett namn på eller i alla fall så så mycket kan vi säga. Leffe, ja. Hussein. Ja, precis. <laughs> men tänker på att de första två har samma första bokstav, det är inte jättelett att hitta eller det är jättelett att hitta namn, men inte som både jag och frugan tycker om. Hon vill att pojken ska hetta Layton. Och du sa nej, Och så Lars. Nej, nej jag sa att det finns inte en chans i helvetet att jag döper min son till Everton's lakatt. <laughs> så att den fick jag faktiskt snackat bort. Layton Baines, precis. Uh, ja, nästa fråga då. Ja, jag vet fick vi något svar där eller? Nej, vi fick nej. jag ärligt arbetsnamnet till är Layton. Nej, det blev det blev inte Layton i alla fall. Lefton, Lefton va. Oh, ja. min... Precis. Ah ja, Ocean Grundevik. Hur ser han på hösten med eventuellt två fronter att strida på? Är det möjligt att konkurrera om allsvensk guld och samtidigt spela tuffa Europamatcher? Ja, givetvis är det det. <laughs> Man kan väl inte tro på något annat? Nej, men det påverkar ändå, eller vad? Ja, men ja, någonstans så känner jag ju att det blir ju ett riktigt ilansproblem. Det är ju verkligen det liksom bara åh, nej nu gick vi till Europa och gud vad jobbigt det kommer bli att spela Europa gruppspel eller inte. Bara nej fan gilla läget fan var ju det inte i så fall. Men tycker du inför ett play-off om vi får en rimlig motståndare att, att man ska vila spelare i allsvenskan inför de avgörande matcherna. När det står så mycket deg på spel. Ja men jag kan tycka att vi ska göra som vi har gjort alltså vi har ju egentligen gjort eh ganska bra ifrån oss hela den här resan. Det är egentligen Helsingfors matchen hemma som har varit lite halvtråkig. Eh Jönköping var marginaler hit och dit så det någonstans får man räkna med att det kommer gå med dem mot under en längre period. Eh så att jag tycker inte vi ska göra något annorlunda. Jag tycker vi ska köra så som vi har gjort. Eh det blir en avvägning givetvis för Jörgen och tränarteamet och ta men eh, jag ser ingen anledning till varför vi inte ska kunna fortsätta spela bra och göra det bra. Ska vi bara runda av den här podden nu okej? Okay? Ska vi vi ska inte dra den på Facebook-sändningen på den eller? <hör> jo, det kan vi göra. Ja. Då är vi också live på Facebook ifrån våran eh, temporära poddstudio i Onsala, men vi trivs här. Där vi, är Glimberg trivs bra här. Och här i Tobbe. Och är lite mörkt där, men det det får ni tåla helt enkelt. Eh vi har ju eh, en helt ny tradition när det gäller avslutningen på podden eller hur glimmar? Ja, vi klunsar och så förlorar jag. Det <laughs> får säga. Det är ju det är så ni brukar gå till. Ja, och som jag har vunnit hela tiden så är det så att eh, du får en chans till att prestera i stensackspåse. Ja, det ska bli skönt och vinnaren får då välja avslutslåten på eh, podden och jag har en jävligt bra låt på lager kan säga. Skocki kanarman här nu. Ja, eh det är Tobbe som möter Glimberg och jag måste nog zooma ut där för annars så får inte mig allt i samma bild. Skulle vi köra det här straffet med att eh, förlora en bara där i poolen? Nej, Nej, det gör vi inte. Förresten, jonglera mig. Ni får så här nu. Ni ni får luta er framåt om man ser er i båda samtidigt där. <coughs> ser man här nu då? Ja, viktigt det. Det behöver det mentala Tobbe här är. Ja, nu uh, ska vi försöka köra silent treatment och stirra ner mig. Okej. 1 2 3 på Det samma eller? Ja, Sachs. Jag tar ifett igen. Born så, loser. så enkelt. <laughs> Okej, Tobbe, får vi höra då. Grattis förresten till den här ja, stora prestationen. Du vann fick vinna tack. någonting i då i alla fall. Ja, jo nej nej, jag jag vann ju typ eh förut. Ja. Eh ja. Jag har en låt mer då eh på något så eh, här jag ska ju försöka få in det här på något sätt under dagen då. Eh då tänker jag ju Europe men Europe är ju till lika häftigt de har ingen så The roliga, final uh, countdown då, då ja, vad vad är det in på? Ja precis mot eh, playoff kanske. Eh uh, vänta lite nu får vi tänka lite. Grann. Vi ska skoja till det lite. Det här är bra uh, radio. Uh, ja, precis. <laughs> Nej nu, nu, nu, nu, nu kan jag få en bra. Det här är en riktig slamkrypare. Eh uh, just idag i alla dagar så älskar vi ju Europa eller hur? Se ja, vi gör ju vet vis I love you Rufus Christopher. Gratt. Den där med jag tycker. Du jag. lyckas vara okräddigare än mig när jag uh, väljer Martins Svensson. Uh, I love you Rufus Christopher. Har du alla slagers samlingsplattor hemma? Nej då åt det. Jag inte. Men jag jag umgås lite för mycket med Anders Svensson så att det blir det blir mycket slagare. Och med dem orden <laughs> rundar vi av podden. Tack för att ni lyssnade så ses vi och hörs vi om ett tag igen. Down the street, my feet feel like dancing I love you, mm, The people that I meet are smiling, romancing I love you, run. It's something in the air that makes it enchanting I love you, run This is the place for you and me We're a part of one big family Du har lyssnat på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Tomas Mattsson.